Hallo zusammen, hier ist der Auberman, ein Audiokommentar. So, jetzt weiß ich nicht, ob es äh, Lachflashs gibt vom Kai und von der Dottie. Übrigens immer sehr gern genommen, auch in der letzten Folge hervorragend. Sehr, sehr äh, vergnüglich und fröhlich. Ja, ich meine, also in der letzten Sendung, wenn ich mal wenn man so zwischen den Zeilen gehört hat, so ganz versteckt, also fast unmerklich geklappt, äh, kam es mir so vor, wie wenn da nach einem Audiokommentar von mir gerufen wurde. Und ja, jetzt habt ihr den Salat und da bin ich. Ähm, dazu muss ich sagen, das letzte Mal hatte ich keinen Audiokommentar. Stattdessen habe ich doch dieses Video für euch produziert. Auch da habt ihr bestellt und ich habe geliefert dieses YouTube-Video zum Einstellen vom Beringer Mischpult. Dazu wäre noch mal zu sagen, es soll ja nur eine einfache Einle Anleitung sein, wer mit diesem Gerät überhaupt noch nie umgegangen ist, dass er mal so ungefähr weiß, in welcher Reihenfolge er welche Knöpfe dreht und wofür die Knöpfe da sind und welche man fürs Podcasten braucht. Wenn du, Kai, zum Beispiel da andere Einstellungen findest, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja ganz klar. Sobald man mal damit umgehen kann, dann dreht man sich das so hin, wie man das selber möchte. Ähm, dafür ist ja ein Mischpult da. Es ist ja nicht jedes Setup und jeder PC und jede Aufnahmemöglichkeit und die Mikrofone. Das ist ja nie alles gleich. Deswegen kann man da dran rumdrehen. Und du Kai, äh, machst ja auch manchmal zwei Spuren. Wenn du dann noch dein Tablet mit anschließt, um Sounds einzuspielen, dann musst du da sowieso auch auf den Tablet, Level 1 und Level 2 äh, reglern das angleichen Ja, ansonsten verweise ich weiter auf äh, dieses YouTube-Video, was ich produziert hatte. Dann war die Frage von der Dotti, ähm, dieses Problem mit Teamspeak. Ich habe jetzt mal eine Stunde im Teamspeak rumgespielt und ich bin kein Teamspeak-Experte. Äh, vielleicht weiß letztlich der Reiden mehr darüber als ich. Ich bin leider auch zu keiner wirklich befriedigenden Lösung gekommen, was Lautstärkeregelung betrifft. Es gibt in den Einstellungen bei der eigenen Lautstärke einen Haken, den kann man setzen oder wegmachen. Da geht es um die Lautstärken-Normalisierung. Die ist dafür da, um verschiedene Sprecher, verschiedene Lautstärken anzugleichen. Dieser Haken ist, glaube ich, meistens gesetzt. Ich habe den mal rausgemacht, dann ist tatsächlich, wenn ich dann mein Mikrofon leiser gedreht habe, ist es auch leiser geworden und auch wieder lauter. Und wenn der Haken gesetzt ist, dann bleibt es doch ziemlich angeglichen. Aber im Großen und Ganzen habe ich da also nichts gefunden, egal wie viel ich hier rumdrehe, ähm, das Teamspeak scheint doch immer zu versuchen, die Lautstärken äh, möglichst gleich zu machen. Gelingt aber trotzdem nicht immer. Ich war ja auch öfters schon in Podcasts drin, äh, wo ich dann selber dachte, es ist viel zu leise und meine Aufnahmen hier sind gerade katastrophal geworden. Äh, weiß auch nicht, warum. Also das konnte man sich gar nicht anhören, obwohl ich lokal aufgenommen habe. Ähm, ja, nicht sehr befriedigend. Äh, das liegt also sicherlich an nicht am Mischpult, ob du jetzt eins hast oder nicht. Das dürfte nicht die Frage seit generell ist sowas halt schick auch für die eigenen podcasts ähm, was war noch das neue Ultraschall 3 zu 0 äh 3 zu 0, ich bin immer noch im Bayern-Modus, 5 zu 1, also 3.1, ich finde es genial, ich habe es ausprobiert, ich habe mir die Tutorials angeguckt äh, vor allem dieser General Dynamics Effekt, der gleicht wirklich die Lautstärken absolut an das heißt, er macht alles, was zu leise ist, äh, hebt er an was zu stark ist, äh, setzt er etwas runter, am Ende ist wirklich ein sehr, sehr gleichmäßiger Lautstärke Pegel zu hören und Und das kann angenehm sein, wenn man vor allem unterschiedliche Lautstärken im eigenen Podcasten hat, wenn man weggeht vom Mikrofon, wieder näher hin und so weiter. Ich muss noch sehen, ob ich den dauerhaft verwende, weiß ich noch nicht. Ich selber finde ja, dass man ähm, durchaus auch Lautstärkeunterschiede hören darf. Ich rede jetzt mal etwas leise. Ach ne, bringt ja nichts. Ich schicke ja euch mit Effekt. Egal, der Ralf Stockmann hat da was super tolles programmiert. Auch das mit den Kapitelmarken, die man jetzt in den MP3 mit reinschreiben kann, funktioniert wunderbar. Problem ist nur dort, nicht wundern, wenn ihr das gemacht habt und das dann zum Beispiel mit dem VLC-Player überprüfen wollt. Da kann man ja Kapitelmarken sehen. Äh, Im MP3 kann der VLC-Player das noch nicht. Der Ralf Stockmann sagt aber, dass sie trotzdem drin sind. Also wer MP3 produziert, also Reidinger zum Beispiel, ich würde es mal probieren oder Allgäuer Geocaching Podcast, da rufen ja auch noch einige Hörer nach Kapitelmarken, obwohl wir sie ja damals immer mit hineingegeben haben und die meisten Podcatcher das auch lesen konnten. Jetzt würde ich vorschlagen, schreibt das direkt in die Datei rein, dann dürften auch die letzten die Pod, Podcatcher haben, bei denen das noch nicht geht, bei denen sollte es dann in Zukunft auch gehen. noch mal zurück zu der dem General Dynamics-Effekt. Da war vom Klaus noch der Einwand, da wäre kein Rauschfilter drin. Äh, doch, es gibt hier zwei Presets. Das eine heißt ultraschall No Noise Gate, da würde also keine Rauschunterdrückung stattfinden und dann gibt es ein Preset, das heißt Ultraschall Soft Noise Gate, da ist dann also ein bisschen Rauschunterdrückung äh, mit drin. Die kann aber auch nur sehr allgemein sein, ich nehme da einen Effekt, der also, wenn ich echt Störgeräusche habe, der also lernt, wie diese Störgeräusche äh, klingen und dann genau diese ausfiltert und alles andere da lässt. Ja gut, das war eine Menge Technik-Kram, ähm, aber ihr hattet ja danach gefragt und hat mir wieder Spaß gemacht, äh, für euch einen Audiokommentar einzusprechen. Ich werde diese Datei also jetzt mit diesem General Dynamics-Effekt versehen und würde äh, No-Noise-Gate machen, weil ich hier mit dem Rode kein Rauschen drauf habe. Ja, Servus, Ciao, bis zum nächsten Mal, der Obermann.